Bon dia, Josep Maria Bon dia Et trobes a Olot, Josep Maria? Sí, sí, ara mateix estic a l'estudi aquí de plaça Pielmoina al centre, al nucli històric d'Olot Molt bé Estem parlant amb el geòleg i màster en ciències ambientals i doctor en biologia ambiental Josep Maria Mayarac Moltes gràcies per acceptar la invitació del programa Gràcies a vosaltres Molt bé he dit que ets llicenciat en Geologia eh, per la Universitat Autònoma de Barcelona i ets màster en Ciències Ambientals per la Universitat d'Indiana, als Estats Units. També doctor en Biologia Ambiental per la Universitat de Navarra. Després, si et sembla bé, podem parlar d'aquesta experiència tant a la universitat, a la teva època d'estudiant, com també als Estats Units i a Navarra, però també doncs, com a professor, perquè has dirigit al curs de postgrau sobre significats i valors espirituals de la natura a la Universitat de Girona. I justament eh, aquestes dues paraules, espiritualitat i natura, són dos termes que podrien sintetitzar la conversa que, que tindrem a, a continuació, aquesta entrevista, perquè és una mica el, a, la teva especialització on has centrat els doncs, teus estudis, la teva observació i també doncs, a les teves publicacions i, en definitiva, doncs, també una mica la teva vida, no? tot i que també, com veurem, doncs, ets consulta ambiental i has treballat en nombroses avaluacions de polítiques, estratègies i plans d'espais naturals protegits, tant a Europa com també als Estats Units i aquí a Catalunya. No? Sense anar més lluny, doncs has participat des de la Diputació de Girona en els plans d'acció local, has dirigit als plans d'acció local per la sostenibilitat de gairebé tots els municipis de la Garrotxa. És correcte? Sí, d'això ja fa 20 anys, pràcticament, eh? Sí, sí. Molt bé. El... I vaig a ser primer director del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa entre 1985 i 91. Ah, i quin any es va constituir? Perquè devia ser els orígens, no? El parc es va... O sigui, primer vaig jo primer... La gestió va començar el 85. Uh -huh. La llei del Parlament es va aprovar el 82. Va ser recorreguda immediatament pel govern espanyol, alegant que era anticonstitucional. que oh, cap d'un any hi va haver una sentència del Tribunal Constitucional que era genèrica, és a dir, que reconeixia que les comunitats autònomes tenien potestat per legislar i establir espais protegits. I, per tant, la llei va entrar en vigor i va obrir la porta, diguéssim, a totes les comunitats autònomes de l'Estat a crear, a establir espais protegits. I a dia d'avui, doncs, més del 90% dels espais protegits de l'Estat espanyol, que estan creats per les comunitats autònomes, diguéssim, eh, provenen d'aquella sentència. Eh? Per tant, va tenir una incidència eh, extraordinària en l'àmbit espanyol. Molt bé. De fet, ets autor de, de l'avaluació de, del Pla d'Acció dels Espais Naturals Protegits d'Espanya de, dels anys 2002 a 2007, als Espacios Naturales protegits com també coordinadora de la primera avaluació de l'efectivitat del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya també en aquests inicis del 2000-2004. Primera i única, sortadament. Ah. No s'ha d'avaluar no més l'efectivitat. Ostres! Hauria de fer regularment, però... No hi ha hagut manera. Només ho vam fer en aquell moment. Va ser una iniciativa que vàrem impulsar des de la Institució Catalana d'Història Natural, en conveni naturalment amb els departaments corresponents de la Generalitat i les diputacions que hi tenen competències, però ja no hi ha hagut manera de tornar a aconseguir la seva complicitat i suport per, per repetir l'avaluació. Sí. Mm -hmm. Molt bé. deixe'm afegir només que um, també ets membre de, de la Comissió Mundial d'Àrees Protegides um, de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura. Sí, sí que hi D'acord. Um, si et sembla bé, um, podem comentar alguna coseta a nivell personal, perquè qui no et conegui, tot i que jo crec que ets una persona prou coneguda i, i respectada aquí a la Garrotxa i, com dèiem, doncs, a un àmbit doncs, de de Catalunya i, i a nivell internacional també per la teva tasca no? de, de divulgació i, i de, de conservació dels espais naturals. Però digue'ns eh, alguna, alguna cosa de, de la teva joventut aquí a Olot, perquè tu ets nascut a Olot, com ens deies, i vius aquí a la Garrotxa, oi? Digues, sí. Què és el que et va motivar a, a estudiar o, o a interessar-te pel medi ambient? Bé, medi ambient és un concepte que en la meva adolescència no existia encara. És a dir, als anys 60 i 70, això no existia encara, si més no aquí. Aleshores, quan eh, jo vaig acabar el batxillerat, que vaig fer els Escolapis d'Olot i em vaig eh, plantejar que volia fer, aquesta era la, me la meva crida, diguem-ne, no? la meva vocació, alguns estudis vinculats amb la natura, les, eh, a nivell universitari, hi havia dues opcions, o geologia o biologia. Jo havia treballat dos estius... Eh, als laboratoris IPRA, en aquell moment es deien, a la Vall d'Avianya, laboratoris veterinaris, i allà vaig tenir una experiència una mica, diguem-ne, dolorosa, que em va donar, bueno, em va mostrar una part, diguéssim, desagradable a tota l'experimentació i, i el tracte amb els animals per la fabricació de vacunes, i això em va fer descartar la biologia, curiosament, eh, en aquell edat. Per tant, vaig agafar la geologia una mica per explosió, perquè no hi havia altra opció. Després doncs, em va interessar, lògicament, però el que em va interessar més és el que no em van ensenyar la universitat. O sigui, en aquests moments, la geologia ambiental o la dimensió patrimonial de la geologia, que és el que després em va dedicar els propers set anys, doncs això no existia tampoc en, la, en els programes universitaris. Ens formaven doncs, per extreure minerals, per extreure petroli, eh, per buscar aigua... En fi, les banques, diguem-ne, clàssiques, eh, d'explotació minera, hidrogeològica, i una mica molt poc en temes de riscos geològics. Mm -hmm. Però a mi el que m'interessava, sobretot, era aquesta dimensió patrimonial i ambiental de la geologia. I aleshores, quan vaig acabar, eh, els estudis universitaris em vaig formar pel meu compte, diguéssim, i, de fet, abans, ja pròpiament d'acabar, ja vaig començar a treballar. Va, va ser una coincidència afortunada en aquells moments de... Van ser els anys de la transició democràtica i, i va ser un moment en què per primera vegada els, els nous ajuntaments democràtics varen impulsar els seus planejaments urbanístics i la primera vegada que aquí a Garrotxa aquests planejaments urbanístics varen disposar d'uns estudis, diguem-ne, de base de, del medi natural, geològics, eh, biològics, eh, tant en, des del punt de vista de, de riscos com de valors. I així vaig començar a treballar amb aquests temes de geologia ambiental junt amb un company biòleg, Miquel Riera, que després va ser, anys més tard, professor de, de l'Institut de Mer. I, I aquest va ser el meu inici professional, diguéssim. Però molt vinculat ja als anys 70 també amb la campanya de salvaguarda de la zona volcànica de la Garrotxa. Vam fundar una petita comissió, que es deia Comissió Promotora per la Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a l'any 75-76, i, i bé, aquest va ser l'inici d'una doncs, campanya que, que és la que va donar el fruit, per dir-ho així, del, del parc natural, eh, i que anys més tard, el 85, doncs vaig acabar dirigint durant 7 anys. Dirigint l'equip tècnic, eh? uh -huh. Um, Has anomenat IPRE, els laboratoris IPRE, i la setmana passada en, en vam parlar aquí al programa i s'han fet doncs, molt populars o, o s'han fet coneguts per primera vegada per molta gent de Catalunya que desconeixia que existien aquests laboratoris, que de fet és una multinacional, i en podem parlar més endavant al programa. També parlarem eh, més endavant amb aquesta xerrada del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, que m'agradarà que ens expliquis doncs, eh, si creus que està en un bon estat de salut, eh, aquest espai natural protegit, i començarem també, doncs, alguna altra cosa a nivell local, però també m'agradaria que ens destaquessis, si, si vols, eh, la teva experiència a Indiana, a la Universitat d'Estats Units. Quin record en tens d'aquesta experiència? Sí, bé, jo vaig renunciar al càrrec de director, i havia guanyat les oposicions, tenia plaça en propietat, eh, diguéssim, i hi ha persones que en aquell moment ja se senten molt tranquil·les i pensen que la resta de la seva vida, diguéssim, eh, està garantida, si més no la vida professional. Eh, jo era més inquiet, eh, tenia una sèrie de contradiccions ètiques que per mi eren insufribles, diguéssim, eh, i jo resumir breument. És dir, el fet de que els principals impactes negatius que eh, havia patit el parc en els set anys que jo vaig dirigir la gestió, havien estat promoguts, finançats i executats per administracions públiques, saltant-se la normativa del parc. i per Això, per mi, creava un conflicte ètic que no, jo, no, jo no, no era capaç, diguéssim, no, d'empassar-me això. Vaig presentava renúncia i vaig, eh, bé, vaig tenir una oportunitat de, de fer recerca als Estats Units i vaig, allà vaig fer un, un màster en ciències ambientals, que, de fet, aquesta era més la meva vocació, el que passa és tal com he dit abans, quan jo vaig estudiar a universitat, aquesta, aquesta formació no existia a l'estat espanyol, va, va, es va introduir molt més tardanament a les universitats, per tant, això vaig estudiar als Estats Units, evidentment, amb un nivell força més alt i més interessant. De fet, vaig tenir sort de poder ser a més a la, a, la, a, la, a la universitat que es considerava en, en l'àmbit de ciències ambientals número dos dels Estats Units. Eh? Vaig estar Tres anys en formació i recerca, combinant les dues coses. I l'experiència, jo diria, que va ser molt intensa, diguéssim, primer per, per posar-me al nivell, per dir així. Evidentment, també el repte de la llengua, perquè jo vaig batxillerat havia estudiat com a llengua estrangera el francès. I, de fet, havia tingut després unes beques a París. I, no, el francès era la meva llengua estrangera, però, clar, en aquell... La cosa va canviar i el francès va deixar de ser la llengua internacional i, i va ser l'anglès, perquè va desavenir de llengua internacional. I jo l'havia estudiat i podia llegir més o menys entendre, però, esclar, per, per treballar als Estats Units i, a més, en l'àmbit de les eh, ciències ambientals, des de l'òptica dels poderes públics, eh, que aquest l'enfocament que m'interessava, és dir, des de l'òptica del bé comú, no, no tant des de l'òptica privada, doncs el nivell d'anglès que requeria era, era màxim. Per tant, això va ser un, un esforç. però va dir que va ser molt gratificant, perquè és clar, em, em va posar en contacte doncs, amb, eh, amb investigadors de primer nivell, amb programes de primer nivell. i en els set anys que hi vaig viure, vaig tenir ocasió de col·laborar professionalment. Tant en, en grans ONGs, que Estats Units tenen una, una potència i una influència també doncs, extraordinàries, com la Nature Conservancy, per exemple, com amb el govern federal, eh, amb el Fishing Wildlife Service, la seva idea flora i de fauna salvatge del govern federal, com amb el govern estatal, sobretot de l'estat d'Indiana, on vaig estar més temps. Això és en el, el Midwest, que en diuen, eh, la regió dels Grans Llands, al nord dels de Estats Units. Molt bé. M'imagino um, que, que devia escopsar um, no només la bellesa d'alguns paratges naturals als Estats Units, um, sinó també la contradicció que, que devia suposar el fet de que els pobles nadius haguessin quedat arraconats. No? Um, aquest interès també pel vincle entre l'úl espiritual o la part sagrada, podríem arribar a dir, de la natura, pot ser que et vingui d'aquesta coneixença dels pobles nadius nord-americans? o és una cosa que...? Això, això em ve de molt abans, això em ve des de petit. Jo crec que això ho vaig viure ja a casa amb el meu pare, i una cosa que, que havia mamat de petit, i després, eh, el, per mi va ser molt important, també, el llarg període, 10 anys, en què vaig estar en l'escoltisme, eh, el moviment Escolta, eh, i vaig estar des dels 6 fins als 16 anys. I en aquell moment, aquells anys, eh, tots aquests anys dins de la dictadura... L'escultisme s'havia pogut diguem, desenvolupar a Catalunya, no diré diguéquanttinament, però sí disccretament, eh? perquè hi havia l'rització de Juventtus espanyoles en el es deia la OGE que era l'organització equivalent del govern franquista, Aquesta era la que tenia el suport eh, oficial en eh? l'època de la dictadura. Entonces, Catalunya es havia desenvolupat aquest die alternativa eh? gràcies al suport eh, de l'Esglésica. Eh, per tant, era un agrupament escolta, es deia agrupament escolta, l'estradona de l'altura estava vinculat a la Iglesia. Per tant, això vol dir que cada agrupament eh, tenia un conciliari, un sacerdot, i per tant, diguem-ne aquest vincle, eh, el fet d'assistir, per exemple, a Eucaristies a dalt de muntanyes, i això ho vaig viure als vuit anys, als nou anys. I per mi, ja des de la meva infantesa, aquest vincle va, va, ser, eh, va ser viu. Però sí que és veritat que fins que no vaig estar als Estats Units no vaig tenir aquest contacte personal. Si sí, recordo per això que als 14 anys, eh, amb els pioners, que era una de les etapes de començar amb Llobetons, després Rangers, després pioners, entre el moviment Escolta, els pioners van dedicar mesos justament a estudiar els escoltes, perdó, a estudiar els indígenes Eh, vam escollir un, uns pobles canadencs d'una regió boscosa, una mica per similitud amb els peixatges de la Garrotxa i vam fer un campament d'estiu eh, vestits tots de, de teníem 14-15 anys 15 anys havíem de tenir vestits, vestits que ens havien fet nosaltres eh? de pell, amb mocasins que ens havien fet amb uiwams que vam construir i si vam, vam intentar reproduir tan fidelment com vam Saber, doncs tot això em va, em va marcar, lògicament. No? Però era, eh, esclar, això és una cosa i l'altra cosa és quan tens la, la possibilitat, com vaig tenir doncs, més tard, de tenir aquest, eh, aquesta relació directa i de contemplar, per una banda, doncs, la tremenda opressió, injustícia... En fi, la situació tràgica, diguéssim, en la qual han estat confinats en aquestes anomenades reserves indígenes, que són de fet una mena de, de camps de concentració en la majoria dels casos, i contrastar-ho precisament amb, amb la grandesa, diguéssim, i l'interès intrínsec eh, de les seves tradicions i l'heroïsme de la minoria que en algunes eh, tribus, en altres és més majoritària, però moltes és una minoria, que es manté, que ha sigut capaç de mantenir, per dir-ho així, la, la seva herència cultural i espiritual. Eh? Perquè en la majoria dels casos, el nivell de degradació i de decadència és fortíssim, malauradament, a dia d'avui. No? Mm. Um... És, és un sí. país d'uns contrastos fortíssims. És dir, una de les coses que més em va impressionar, precisament, són els contrastos en tots els sentits. És dir, tant, tant en, en l'àmbit natural, eh? les dimensions enormes dels ecosistemes, el caràcter extrem del clima, la regió on vivia jo, per exemple, els estius durant més de dos mesos estaven a 40 graus de temperatura amb un 85% d'humitat i els hiverns estàvem a 30 graus sota zero amb pluges de gel, en fi, uns contrastos fortíssims a nivell climàtic i ecològic i ja no diguem a nivell social i a nivell ideològic. És a dir, et podies trobar, doncs, en, en l'àmbit de la ciutat universitària, on jo vivia, amb un ambient molt cosmopolita, molt obert, molt interessat per totes les... Eh, en fi, els reptes i les dinàmiques mundials, i a 15 quilòmetres teniu Ku Klux Klan, literalment. Sí, sí. I a, i, I a dues hores de cotxe tenir eh, un county, eh, una, una comarca, però de dimensions com la província de Girona, dels Amish, dels Menonites Amish, que viuen al marge completament de, de la tecnologia. Mm -hmm. I una mica més enllà una reserva indígena. O sigui, uns contrastos, diguéssim, que aquí, eh, realment, Europa no es dona ni lloc. No? I sobretot a tan, a, tan, a tan poca distància una cosa de, de l'altra. Per tant, doncs, realment, va ser una, una experiència intensa i molt formativa. Amb... Um... Si tornem una mica a aquesta qüestió que, que deia que podria ser una mica la qüestió central d'aquesta entrevista, la qüestió doncs, dels valors espirituals de la natura, com, com ho explicaries per a algú que no, que no hagi fet aquesta connexió, a, no només a nivell de reflexió, sinó a nivell de vivència? No? Què volen dir els valors espirituals de la natura? Figuem, eh, la natura... Nosaltres som natura, eh? comencem per aquí, sí, sí, sí, no? Nosaltres som natura, també. La natura no és només el que està fora, és a dir, també és el que està dins. Nosaltres som part intrínseca, indissociable de la natura. L'aire que respirem és el mateix aire que respiren tots els éssers vius. L'aigua que bevem és la mateixa. Ens alimentem de la natura. Venim de la natura, tornarem a la natura. I per més que ens sembli que vivim envoltats de tecnologies eh, extraordinàries, que en part és veritat, però totes aquestes tecnologies, tots els seus ingredients i components físics, venen de la natura i tots tornen a la natura, i quan la nostra civilització s'esfondri, perquè de fet s'està esfondrant ja a l'hora d'ara, eh, tornarà a la natura, i així successivament. Per tant, diguéssim, la natura ens depassa per totes bandes, depenent de la natura, per altra banda, eh, és el suport que ens acull, eh, que ens nobreix, eh, eh, que ens ensenya, també, és... i té moltes dimensions, per dir així, no? Aleshores, què passa? És dir, perquè és planteja aquesta pregunta aquí I per què no se la plantegen, jo diria, hores d'ara, el 80% de la humanitat no se la plantejaria aquesta pregunta? Perquè per ell seria evident que té valors eh, espirituals. Doncs ens la plantegem precisament perquè vivim en una societat eh, materialista, diguem-ne eh, l'Europea Occidental materialista, on el positivisme i el materialisme s'ha doncs, anat difonent cada vegada més, i ha arribat un punt, ens ha anat canviant, gradualment, eh? això no va venir d'un any per l'altre, però diem, al llarg dels últims 150, en el cas de la Garrotxa, o 100 anys, potser, eh? a Barcelona seria diferent, eh? però aquí va venir i va arribar tot això més tard, però diem, gradualment, d'una manera imperceptible, va anar canviant la visió de la natura fins a arribar a un moment en què, per molta gent, ha acabat veient-la només com un recurs, com un recurs natural o com un servei ambiental, per dir-ho no? En definitiva, com, com un objecte, eh? no com un subjecte, per dir-ho no? I com un objecte sobre el qual hi tenim drets, hi tenim deures. Eh? Aleshores, eh, eh, diguem els valors espirituals són aquells mm, valors, diguem-ne, intrínsecs, són valors eh, innegociables, no són valors utilitaristes. Eh? O sigui, hi ha una dimensió evidentment, útil a la natura, òbviament, és a dir, eh, eh, indispensable, evidentment, eh, independent, totalment, fi, en l'àmbit físic, però no s'acaba aquí la relació que nosaltres establim amb la natura. També establim una relació, diguem-ne, psicològica, per dir-ho així, eh, la dimensió psicològica de, de, de benestar mental, de calma, de joia, de tranquil·litat, quan estem en contacte amb una natura bella, harmònica, i més profundament en doncs, aquesta dimensió espiritual que ens fa sentir, que ens fa viure la, eh, la interconnexió profunda que tenim amb tot el que existeix. I aquesta interconexió es dona en tots els nivells eh, espiritual, el, el psíquic i el físic, per dir-ho no? Però si ara aquí convé subratllar la dimensió espiritual és per aquesta mancant precisament, que he dit abans. No? És dir, perquè vivim en una societat que ha com troncat, no? que ha com escapçat aquesta dimensió, li ha tret aquesta, aquests valors intrínsecs, i, per tant, amb aquesta visió únicament utilitarista de la natura, eh, ha desplegat unes tecnologies i unes tendències completament autodestructives. I, justament, la, la causa profunda de la, de la crisi ecològica global en la que estem immersos, de la qual la dimensió sanitària és un aspecte, eh, insisteixo, d'aquesta crisi ecològica global, la causa profunda precisament és haver perdut eh, per dir-ho així, o haver oblidat o haver menys els valors intrínsecs, eh, els valors espirituals de la natura. Per tant, el, els deures que tenim envers la natura, resituar-nos, no? O sigui, resituar Segurament podria haver-hi una, una explicació, entre molts altres motius, en la pèrdua dels ritos, no? els ritus relacionats amb la Terra, que eh, societats no, no tan antigues eh, hi tenien i hi practicaven, ja sigui doncs, eh, en el canvi d'estacions, eh, seguint el calendari de la Lluna... Eh, tot això, doncs, clar, eh, a mesura que s'ha anat... Eh, Modernitzant la societat, doncs, ens hem anat allunyant d'aquesta natura i, i també doncs hem perdut molts, molts dels ritus o inclús de, de la cultura popular que ens podia vincular a la Terra, no? ja sigui a través de cançons, sí. per suposat de danses, que ja no ens en recordem de cap, de, danses relacionades amb la Terra. És així, és així. Però voldria remarcar que aquests ritus o rituals, perquè hi de tot, o cerimònies que, que vinculen, diguem espiritualment amb la natura, això ha estat present dins de la tradició cristiana eh? fins, en el cas de l'Església Llatina, fins al Consell Vaticà II. Allà va ser quan es van, de fet, eh, eliminar, jo diria, eh, els, els darrers, pràcticament. Eh? Eh, ara ens queda poquíssim eh, aquí. Eh, però, en canvi, eh, jo he treballant bastant eh, a l'est d'Europa, i al Cauca, també, i quan eh, tens contacte amb les esglésies cristianes orientals, eh, ortodoxes, eh, armènies, georgianes, etcètera, etc, t'adones que, que mantenen vius i en, en, ple, eh, diguem, en, en, en gran vigor tota una gran quantitat de ritus vinculats a la natura, i són ritus cristians, mm -hmm. totalment cristians, diguéssim. No? Ho dic per, per remarcar que no, no hi ha només vincles espirituals amb la natura amb les cultures, diguem-ne, indígenes, no? sinó que aquests rítols existeixen en totes les religions del món, però què passa en el cristianisme occidental, eh? subratllo occidental, eh? perquè el cristianisme sí. no és una religió occidental, el primer surt d'Uriga Mitjà eh? i s'expandeix eh, mundialment, però clar, l'Occident és on hi ha, l'Europa Occidental és d'on sorgeix la revolució industrial, eh? o sigui, el, el bressol del materialisme, del positivisme, i, bueno, i de la industrialització, és Europa occidental. I, o sigui, no, no, no sorgeix als Estats Units. Després es desplaça cap a altres llocs del món, diguéssim, no? a partir de la colonització de les potències eh, europees que colonitzen i occidentalitzen el món. D'acord? Mm -hmm. eh, aleshores, que vull dir amb això? Vull dir que la tradició cristiana a Europa occidental s'ha vist molt afectada, precisament, per aquests dos segles llargs de, de positivisme i de materialisme, i això ha portat precisament a l'eliminació d'aquests rituals vinculats amb la natura. Per posar un exemple, eh, que possiblement molts dels que m'escoltin recordaran encara, si són gent gran, no? les benediccions de terme, eh? beneir al terme les quatre direccions, eh? els comunidors, els altars que hi han situats en llocs enlairats justament per beneir el terme, per beneir la terra, la natura és una cosa que es feia cada any sí, no? les benediccions de l'aigua les benediccions dels animals en fi, en l'àmbit domèstic, la benedicció dels aliments abans de fer cada àpat i així successivament, és dir, hi ha una enorme quantitat de, de ritus que mantenien la consciència del vincle espiritual amb la natura, llavors el fet que s'eliminessin o desapareixessin ha contribuït en el que jo deia abans, no? ha contribuït a despullar, per dir-ho així, la natura d'aquesta dimensió més profunda i a veure-la més com, com un objecte. I, I quan ja només és un recurs, aleshores ja única discussió possible és si aquest recurs s'aprofita bé o no s'aprofita bé, sosteniblement o no, si és un aprofitament reversible o no, quins impactes... En fi, ja ens situem un altre nivell, que no vull dir que aquest nivell no tingui interès. Eh? Evidentment que té interès, eh? el nivell utilitari però no esgota la totalitat. És una dimensió de la realitat. No? I, I quan hi han conflictes importants, eh, jo parlo de conflictes de conservació de la natura, que són els que, que conequi i que he viscut tota la meva vida, en els moments de conflictes importants, eh, quan, quan la societat o una comunitat o, fi, o un país o sigui, és capaç de, de plantar-se, per així, i de dir aquí no o això no, o... no és mai per valors eh, utilitaris és per valors intrínsecs. Eh? Eh, molt sovint, doncs, vinculats fins i tot a la pròpia identitat, no? Quan te sents que tu pertanyes en aquest lloc i estàs disposat a fer el que sigui perquè aquest lloc, perquè aquest espai, perquè aquest post, aquesta font, aquest riu, o sigui, no sigui malmès, no sigui destruït. Eh? Eh, per tant, eh, diguem-ne, reviure aquests eh, valors intrínsecs eh, és sumament important. Jo diria que un dels pocs vestigis que ens quedem aquí si bé molt atenuats, però que encara tenen un potencial de revitalització eh, de, parlant d'aquests eh, vincles diguem, espirituals amb la natura, serien els aplecs. Eh? Mm -hmm. Els aplecs, el fet d'aplegar-nos, de, de, de, eh, de, de retrobar-nos un dia eh, un dia sant diguem, no? el dia del sant eh, corresponent, no? en un lloc sant, sense cap propòsit utilitarista, Eh, sense cap interès de fer-hi cap negoci, de treure-hi cap profit material, sinó simplement de compartir joiosament un dia en aquest lloc amb tot el que això comporta, no? de també de responsabilitat, de tenir cura del lloc, de, de tenir cura dels accessos, etc etc. Això, ara no tinc temps de desprendre'n, no? però realment, si, si, si ara ho contemplem amb, amb visió panoràmica, per dir-ho així, i ens adonem que a Catalunya n'hi ha 100 o potser 1.000 de plecs, i que en molts casos fins i tot s'apreguen persones que ja no viuen en aquest lloc i que potser ni els seus pares hi han viscut, sinó que són descendants de les persones que hi havien viscut, però que mantenen aquest vincle encara de pertinença amb aquest lloc, això té un valor. I això crec que valdria la pena de, de mirar, de revitalitzar-ho i de potenciar-ho. Però ara et refereixes a plecs eh, parroquials, diguéssim, o dic perquè també es pot fer la lectura de que... L'Església s'ha reapropiat no, de, de aquest vincle de, de la societat amb, amb la natura? Sí, sí, em refereixo als deplecs que, se, que es fan, eh, clar que en tenim moltíssims, eh, es fan ermites normalment eh, en plena natura. Eh? Clar, I això, és, ja. evidentment, és un, és, alguns d'aquests deplecs, hi ha constància que alguns eren eh, pre-cristians, fins i tot, i, eh, perquè hi ha constància de que alguns temples cristians estan damunt de temples pre i això es dona en totes les tradicions del món, diguéssim, aquest, eh, aquesta continuïtat eh, dels llocs eh, sants o sagrats, per dir-ho així, i efectivament, en un moment donat, doncs va ser cristianitzat eh, i es va incorporar aquesta dimensió. Però el que és notable dels Aplecs, precisament, és que no és una iniciativa eclesial, és una iniciativa popular. És dir, sempre és la gent, és el poble. És dir, els, els pavordes dels aplecs no són sacerdots, no, són, no, no, no, no, és una cosa del poble. Eh? És una iniciativa estrictament popular, no? que té aquesta dimensió religiosa i que vincula d'una manera, diguem social, amb una dimensió espiritual, les persones d'un territori concret amb un lloc concret, un lloc, diguem sant, sagrat, on acostuma a haver-hi això, una ermita, una capella, un santuari, etcètera, un dia senyalat davant. Mm. És, és això el que volia subratllar. D'acord. Um, aquí passaríem, doncs, d'una vessant més religiosa a una vessant més lúdica, uh, tot i que doncs, també pot haver-hi, doncs, com, com comentaves tu, d'aquestes eucarístides a la muntanya, però en aquest cas, doncs una comunió, diguéssim, popular. No? Uh, però... Sí, perquè aquestes diverses eh, dimensions eh, estan entrelligades. Eh? Per exemple, el, el gènere musical eh, més important de Catalunya, al llarg de la l'història, eh, eh, en quant a, a nombre de lletres, de cançons, són els goits, els goits, eh? que es canten i que antigament es ballaven als aplecs. N'hi ha milers i milers, eh? des de la edat mitjana fins a dia d'avui. I el goig, com diu el seu nom, és una celebració joiosa. És, és una dimensió joiosa i col·lectiva de l'espiritualitat que es viu en plena natura cantant i ballant. És això. I aquest és un element constitutiu dels Aplecs que en molts casos s'ha perdut, però que es podria recuperar, perquè les lletres es, es conserven i les danses s'han recuperat aquests darrers anys. Molt bé. Amb... Um... En sabries dir el, algun goig d'aquests, Josep Maria, perquè per el, el puguem posar eh, quan fem una pausa musical? Bueno, o sigui, cada, eh, moltes vegades cada, cada ermita té els seus goigs. Eh? Pràcticament totes tenen els seus goigs. Uh -huh. eh, ni ha que són més antics, ni ha que són més moderns, eh, hi ha ermites o hi han capelles o accentualls que en tenen molts, els més importants en tenen molts, de goigs, però són uns textos, diguéssim, escrits en forma poètica, eh, que bàsicament el que descriuen doncs són els, els valors, per dir-ho així, o a vegades els miracles, o en fi, els fets prodigiosos, que s'han donat en, en aquell lloc o vinculats amb aquesta advocació determinada. Però això que, eh, diguem-ne, en, en el meu vivent, eh, per dir-ho així, ho he vist eh, només com un cant, això originàriament durant segles era també dansat. Era cant i dansa simultàniament. Hm. Podria ser com les caramelles. Uh, una mica, sí, però diferent, perquè les caramelles estan molt vinculades a, a la Pasqua, concretament. en canvi, els golls estan vinculats, insisteixo, en un lloc situat en plena natura. Oh, verges sagradas, L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Doncs continuem, després d'aquest de, goig, d'aquesta música fantàstica que hem escoltat, i continuem parlant amb Josep Maria Mallarac. I et volia preguntar també si és possible que l'antropocentrisme eh, sigui una de les causes també de, de la crisi ecològica que, que estem visquent o que, a les darreres dècades i especialment doncs, a actualment, on tenim tanta informació que, que ens diu que aquesta crisi ecològica és molt profunda, no? Podria ser aquesta visió antropocèntrica de, de l'ésser humà respecte a la Terra i, i a la resta dels éssers humans? Naturalment, naturalment. A la resta d'éssers vivents, eh? no humans, diguéssim. No? Naturalment que és això. Però justament com que aquesta és la ideologia que, que respirem, per dir-ho així, és la que ens envolta per totes bandes, ha esdevingut invisible. Eh? És el que passa, quan una cosa t'envolta per tots costats, eh, no la veus, per dir-ho així. No? Eh, és possible que la majoria de persones que ara ens escoltin no sàpiguen ni què vol dir entre, posa, aquest, aquest, aquest terme eh, tècnic, diguéssim. No? Però aquest fet de, de situar l'ésser humà en el centre de tot, de tota la realitat, per dir-ho així, no? i de valorar-ho tot en funció dels interessos físics, sobretot físics humans, Eh? perquè això el, el materialisme és això, en definitiva, el materialisme i el positivisme, els quals m'he referit abans, són ideologies que, eh, diguem-ne, de l'antropocentrisme. Eh? Doncs bé, el, el fet que això es, es doni, evidentment, configura una visió de la realitat on tot queda subordinat als interessos humans. Aquest és el, aquest és el problema de fons. Llavors, la relació amb la Terra, com he dit abans, és una relació de drets humans sobre la Terra. No com totes les tradicions ens diuen, de deures humans envers la mare Terra. T Explico. Aquesta és la gran diferència. Hi ha una visió antropocèntrica, diguéssim, és la visió sobre la qual s'ha construït eh, tota la ideologia moderna, tota, eh, des de la revolució francesa cap aquí. La, la visió no antropocèntrica eh, diguem-ne teocèntrica o ecocèntrica és a dir, quan el centre és la divinitat és, la, la, la, és el cosmos és l'univers, és la natura en fi, el que sigui no? eh, ens resitua, ens col·loca en els éssers humans en el lloc que ens correspon nosaltres no som els amos de la Terra eh, nosaltres som vivim en aquesta Terra però depenem de la seva salut nosaltres no podem aspirar a viure a tenir benestar ni tan sols físic sigui destruint i malmetent l'entorn que ens sosté, que ens nutreix si contaminem l'aire si contaminem l'aigua, si contaminem els aliments en productes tòxics quin serà el resultat? En malaltirem si destruïm els ecosistemes a escala planetària, quin serà el resultat? Que es propagaran les epidèmies que és el que tenim ara i és clar, és que estem immersos dins això I és per això que ens costa tenir perspectiva i entendre-ho. I no només per això, sinó perquè estem immersos en una societat que es transforma exponencialment. És això que alguns estudiosos anomenen la gran acceleració. Sí, no? És a dir, en, en dos segles, des de la revolució industrial cap aquí, en dos segles, la població de, de, la, de, de la Terra ha passat de mil milions... En més de 7.000 milions. S'ha multiplicat per 7, i segueix creixent. O sigui, això és una cosa. O sigui, en el meu vivent s'ha més que duplicat la població mundial. S'ha més que triplicat el consum d'hidrocarburs. I així successivament. Clar, tot aquest creixement exponencial, ara ho veiem ara aquests dies, doncs que, bueno, ques mesos de res, no? que parlen contínuament de la importància d'aplanar les corbes, no? les, les corbes de, de contagis, les corbes, etcètera. No? Estem aquí. És dir, si no som capaços d'aplanar la corba del creixement demogràfic, la corba del creixement de consum d'energia, de consum de recursos, si no som capaços d'aplanar aquestes corbes, anem a l'autodestrucció. Sobre aquest punt hi ha consens científic, insisteixo, consens científic mundial des de l'any 92. Des de 1992, quan es va celebrar la cimera de la Terra. El que passa és que vivim immersos en una diguem, societat consumista eh, on hi ha una propaganda contínua, estem sotmesos a les 24 hores del dia, diguéssim, en aquesta influència mediàtica que ens intenta convèncer que hem de consumir més i que no serem feliços sinó consumim més. Però aquest consum excessiu ens està portant a la, la malaltia i a la destrucció. Mm. És per uh, això que estan important precisament recuperar els dolors espirituals i recuperar el sentit de la mesura i recuperar doncs una vida més eh, més, més sòbria, més frugal, més senzilla i més feliç, finalment. Sí, sí, totalment d'acord. La setmana passada vas participar a, a la fira de, del Dia de la Terra, la fira per la Terra, el 22 d'abril, que es va haver de fer de forma virtual, online, debutar a la pandèmia, precisament, eh, com, com ara comentàvem. Eh, I vas fer una xerrada en la que vinculaves doncs, la crisi sanitària, la crisi de la biodiversitat i el model d'alimentació que tenim. per no? Parlaves d'aquesta gran acceleració de l'antropocè, del desbordament dels sistemes d'autoregulació de la Terra i de la pèrdua de biodiversitat, no? que segons el Global Living Planet doncs, arriba al 60%, que és una bestiesa, no? el 60% de pèrdua de biodiversitat eh, a les darreres dècades. I també, doncs, eh, per lligar-ho amb el que comentaves, d'això de que som 7.000 milions d'habitants, també hem de recordar al mateix temps que l'1%, l'1% de la humanitat acapara el al 90% de la riquesa mundial i, per tant, eh, nosaltres, com a occidentals, som part del 20% de la humanitat que consumeix més del 80% dels recursos de la Terra. I, per tant, potser no està en la qüestió demogràfica, que també és un problema, sinó també de, del model no? d'aquest de, consum i d'expoli de, de, de, dels recursos naturals que, que n'estem fent. Sí, sí, i no, i no ens en donem compte. Aquesta és la qüestió. És que, no ens en donem compte i pensem que cal retornar als nivells de consum pre-Covid i que cal recuperar això que en diem l'estat del benestar, que, que enganyosament l'associem amb un nivell de consum de recursos és completament insostenible. Completament. Eh? Has parlat, perdona, un, un petit incís abans, has parlat de, del dia de, de la Terra, però voldria recordar que des de fa anys eh, el nom oficial adoptat per l'Organització les Nacions Unides és el dia de la Mare Terra. Eh? Aquest és el nom oficial del dia. Però fixa't que és curiós que a Catalunya gairebé cap organització, ni tan sols organitzacions interessades en aquests temes, ecologistes i altres, en parlen, en parlen només del dia de la Terra. Com si els hi fes vergonya reconèixer les implicacions que té a anomenar mare de la Terra. Mm -hmm. Perquè mare, primer, que està viva. I segonament que nosaltres som fills o filles. I, per tant, els nostres vincles són deures filials. I a partir d'aquí canvia tot. Mm -hmm. Uh, aleshores, tornant amb el, amb el que, que comentaves, pa, l, el, formem part d'aquest 20% de la humanitat que consumeix més del 80% dels recursos del món i, per tant, tenim una gran responsabilitat a reduir el consum. Això és un més important que hem de fer. I més que protegir llocs concrets, per dir-ho així, que sí que tenim, evidentment, un, un deure moral, cadascú ho sabrà, no? per protegir, a vegades, ni que sigui, doncs, l'arbre que té al costat de casa, el jardí, fi, allò que, que és digne de protecció, eh? que, cosa que no vol dir que no puguem aprofitar o vulguem detallar en moments donats per a la gent i pel que seguir. no? Això tot, tot, tots ho tenim clar. I més a la Garrotxa, que és la comarca amb més superfície forestal de Catalunya. No? Però el que vull dir és que, de cara a l'impacte global que tenim, què és el més rellevant? Doncs que reduïm no consum. Això és més rellevant. Quina proporció d'energia renovable, insisteixo, renovable, eh, eh, generem a la garrotxa respecte a la que consumim? No arriba ni a l'1%. Sí, sí, i a Catalunya també no arriba al, al 10% o tot just és al 10%. Sí, però, però a la garrotxa menys. Sí, sí. Menys. Aleshores, què vol dir? Vol dir que depenent ara mateix, depenent de què? D'hidrocarburs. Tota l'economia de la Garrotxa, pràcticament tota, des de la mobilitat, les empreses, funcionen amb hidrocarburs, en, directament o indirectament. Eh? Diuen que funciona elèctricament. Bueno, doncs que la majoria de l'electricitat no es produeix de fonts renovables. Es produeix a partir de centrals de cicle combinat amb gas. O es produeix a partir de les, de les centrals eh, nuclears. Eh? No... no de, és només un, un terç escassament de l'electricitat que genera de, de fonts renovables. Per tant, eh, hem de tenir present que s'ha de reduir aquest consum. I el consum energètic és una dimensió important i el, el consum alimentari, el consum alimentari, eh, eh, sobretot en el, en el, el que fa referència a la carn, carn i peix eh, procedent de, de granges intensives o de piscifactories és un altre component que té eh, enormes impactes ecològics eh, globals. Mm. Ara hi podem tornar a, a quines són doncs, a aquestes causes no, d'aquesta crisi ecològica o, o quines són les implicacions ecològiques que, que hi ha, no? com per exemple les, les epidèmies, com, com estem veient, perquè hi ha un vincle molt directe entre la crisi ecològica o com hem actuat amb la Terra i, i l'aparició d'aquestes pandèmies. No? Però de, deixa'm eh, preguntar-te una qüestió que segur que tu ens ho sauràs explicar molt bé, i, i que és la, la hipòtesi Gaia, que potser també doncs, va ser un, un punt d'inflexió per entendre realment on vivim, no? o què és el planeta Terra. Mol, molt resumidament, faig jo una, una breu intro, eh, llegeixo textualment que Gaia és la visió d'un planeta que construeixen els bacteris i que culmina la simbiosi de la biosfera amb el planeta Terra. Gaia seria una entitat autopolètica i homeostàtica que en un procés d'autoregulació produeix els canvis ambientals que fan que la vida no s'aturi i es reformuli autoconstructivament. Això és el que explicava Paco Puig amb un article recent eh, sobre la... La hipòtesi Gaia, justament doncs, quan es celebren els 10 anys de, de la mort del de, de, científic Lynn Margulis, que és qui va desenvolupar aquesta teoria. Eh, Digue'ns quina importància té la hipòtesi Gaia, Josep Maria. Per resumir-ho breument, eh, ha, perquè han sortit paraules complicades, el topoies i tot això, no? per resumir-ho breument, jo diria que la importància que té és que des de la ciència occidental moderna eh, s'ha... Eh, donant raó eh? evidentment argumentant i, i, i explicant els mecanismes eh? però s'ha donat raó a les visions ancestrals de la natura finalment és això la importància de, de la hipòtesi Gaia i no és per atzar que escollissin el nom de Gaia Gaia o Gea eh? el nom de la deesa o de la terra de, dels, dels grecs antics no? eh, precisament per, per eh, subratllar que la Terra té una vida en conjunt, diguéssim, és a dir, la Terra acull, evidentment, una enorme quantitat d'éssers vius de, tot, de tota mena. No? Però el nostre cos, dins el nostre cos, també hi ha una enorme quantitat d'éssers vius eh, diversos, eh, entre els quals virus i bacteris que, que necessitem per poder viure saludablement. Aleshores, eh, l'equilibri entre tots aquests éssers vius és el que manté... La, la salut. Eh? El trencament d'aquest equilibri i ara s'està trencant per moltes bandes diferents degut als impactes que generen les activitats humanes, aquest trencament és el que provoca les, les malties. Eh? I així com hi ha malties en l'àmbit humà individual en la persona, hi ha malties en l'àmbit social i amb no malties o desequilibris en l'àmbit ecosistèmic i en l'àmbit terrestre en tots els àmbits a totes les escales no? és com un això un fractal, diguéssim. No? És a dir, fenòmens que es poden examinar eh, a diverses escales. Aleshores, la importància que té la, eh, aquesta visió de, de Gaia, per mi, és el fet de que, eh, insisteixo, dona una explicació científica que a Europa i en els països occidentals, diguéssim, és, eh, més intel·ligible, és més eh, plausible d'allò que els nostres ancestres havien satigut centre es demostra científicament aquest vincle que explica la física entre la biosfera i la Terra. I, per tant, doncs són qüestions... És un vincle entre atmosfera, biosfera, hidrosfera i geosfera. Uh -huh. És a dir, en, tot, en totes les dimensions, diguéssim, no? no? D'acord. Però no només en l'àmbit físic, sinó també en l'àmbit o sigui, físic tangible, eh, groller diguéssim, no? També en, en els àmbits més subtils, en l'àmbit magnètic, és a dir, la, la Terra no s'acaba en l'atmosfera, estem dins d'un camp magnètic, també. No? Sí. Les perturbacions magnètiques, eh, els camps geomagnètics, també afecten la Terra i, per tant, sí. també afecten la salut dels organismes que hi vivim i la salut humana, també. Sí. És a dir, hem de recuperar aquesta visió d'interconnexió, eh, que tots tot estem vinculats els uns als altres no només els éssers humans, mm -hmm. també tota la resta d'éssers vivents. I d'aquesta interconnexió i d'aquesta interdependència n'ha de sorgir una, un compromís, per dir-ho així, o una, una actitud més respectuosa, més eh, reverent, eh, si, si, si m'ho permets, diguéssim, no en el fons, perquè és que, en definitiva, la, la vida eh, és un bé eh, universal. És un bé que tots apreciem. I el benestar o la plenitud vital és allò que tots aspirem. Però quan dic tots, no vull dir només els éssers humans, tots els éssers vivents. Per tant, hem de canviar aquest estil de vida, diguem-ne, inconscient, eh? ignorant moltes vegades, també, per mirar d'assumir més això, consciència i més responsabilitat sobre els efectes de les nostres accions i canviar aquelles, aquells patrons de consum aquells estils de vida que deixen de banda el, el, la publicitat enganyosa, diguésim però que veiem, ens adonem, que tenen efectes negatius. Es tracta de, aquí d'assumir cadascú la, la responsabilitat que li toca en funció del lloc concret on, on estigui cadascú. Mm. Seria potser això que Nacions Unides últimament doncs, està divulgant el One Health, no? una sola salut per vincular la salut de la Terra amb la dels éssers vius no? i els humans. Exactament, exactament, sí, sí. One Health és, és això, és aquesta visió de Gaia passada en, en l'àmbit de la salut. Eh? I és entendre que la, la salut humana està vinculada a la salut dels ecosistemes, està vinculada a la salut dels animals domèstics, eh, per als quals nosaltres consumim, i està vinculada a la salut de, de tota la Terra. Per tant, eh, tot allò que fem, tard o d'hora, si, si, si fem accions que causen impactes negatius, tard o d'hora ens, eh? ens, ens, ens retorna l'impacte d'una manera o d'una altra. No? A vegades pot tardar més, a vegades pot tardar menys, a pot, pot arribar a la generació següent o al cap de dues generacions, no? però tard o d'hora el, el, el rebot, per dir-ho així, eh, ens afectarà. I encara que no fos així, si som conscients, diguéssim, si som responsables, hauríem de procurar de, de fer dany, diguéssim, no? de causar eh, degradació, corrupció, perquè viuríem millor, és dir, viuríem amb més pau interior, si... Sí, sí si visquéssim convençuts que el nostre pas breu en aquest món ha generat beneficis que no pas si ha causat perjudicis, veritat? Sí, sí. Um, I clar, ens trobem que, en, que hem passat d'aquesta uh, autorregulació que té aquest gran organisme viu, que és la Terra, a una situació doncs, de, de punts crítics o de no retorn que, que els anglosaxons en diuen tipping points, no?, ens pots posar algun exemple perquè ho puguem visualitzar? Què seria aquest punt de no retorn, per exemple? Els punts aquests de, de capgirament, diguéssim, o de no retorn, són aquests punts passats dels quals ja no hi ha marxa enrere possible. És el, el punt d'irre... Per això es diu no retorn, no? És a dir, eh, potser en el cas del camió es pot veure més clarament, no? És dir, els, els camions aquests, quan van carregats, perquè no poden passar d'una determinada velocitat? Perquè si passessin d'aquella velocitat els seus frenos serien incapaços de frenar-los. La inèrcia que portarien seria tan gran que els hi trencaria el freno. No? I per això que unes carreteres amb pendents tenen aquests llocs, aquests apartadors, diguéssim, no? on en cas de que tinguin problemes es poden, es poden situar. No? Doncs bé, el, el, el, el cas de la nostra civilització ara mateix és aquest, és a dir, l'acceleració, el, el creixement accelerat exponencial que portem és tan fort, diguéssim, que ja hem superat alguns d'aquests punts de tenir no el retorn. No? Eh, els anys 70, per exemple, mitjans dels anys 70, i per tant estic parlant ja de, de, de fa més de 40 anys, és el moment en què globalment l'impacte global de tota la humanitat supera la biocapacitat de, de tota la Terra. I què vol dir això? Doncs Vol dir que a partir d'aquell moment comencem a escala global. Eh? No estic parlant de, de la Garrotxa, ni de Catalunya, ni d'Europa. Estic parlant a escala global. Comencem a destruir cada vegada més ràpidament i de manera irreversible ecosistemes. Estem aniquilant cada vegada més espècies. Això pot ser es veu molt clarament amb el delgel no? amb els glaciar que no són capaços de mantenir el gel i per tant, doncs, per molt que faci certa temperatura, doncs, a, a, es desgelen i ens quedem sense aquesta capa de gel que, que subministra aigua als rius no? entre d'altres coses. Exacte, o la concentració de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, diguéssim, i els efectes que això té en la, la crisi climàtica. Eh? Clar, el fet de, de cremar aquesta quantitat ingent d'hidrocarburs i hi a més a més altres factors, però aquest és el més important, ja ho sabem, no? Injectem una gran quantitat de, de, de CO2 a l'atmosfera i això crea un efecte hivernacle que fa que la temperatura mitjana de, de la Terra vagi augmentant. Eh? L'estat espanyol ara ja és un grau i mig més de mitjana, de la que hi a l'època preindustrial. Globalment, la, ja sabem, això s'ha parlat molt, no? La, la, les, les previsions és que si no som capaços de canviar dràsticament l'emissió de gases hivernacles i de reduir-los dràsticament, però dràsticament vol dir molt, moltíssim, eh? en el cas de, de països com el nostre, voldria dir eh, ser capaços eh, eh, d'aquí 10 anys d'haver reduït la meitat de l'any 50 de funcionar completament amb energies renovables, quan a hores d'ara el 90% funciona amb energies fòsils. imaginem-nos quin canvi tan immens això suposa, no? Doncs, el, el, el, el, si no som capaços de fer això, les previsions són que a finals de segle la temperatura mitjana de la Terra serà entre 4 i 5 graus per damunt de la mitjana. I això, evidentment, és una situació completament catastròfica per tots els ecosistemes de la Terra. Eh, comparem un el bon cos humà, eh? perquè és una analogia més fàcil. És a dir, nosaltres, amb un grau més de temperatura corporal, eh, si estigui a 37, 37,5, fins a 38, més o menys podem funcionar, però amb 4 graus més, no. No, no. Doncs la Terra passa una mica el mateix. És a dir, els ecosistemes que tenim ara a la Terra, dels quals nosaltres depenem, tenen un marge, diria-sí, d'adaptabilitat, però si hi ha un augment tan ràpid, en eh, menys d'un segle de 4 graus de temperatura... Uh, el col·lapse psicològic està garantit. Per tant, realment, ens enfrontem amb una situació d'uns riscos uh, enormes, diguéssim. La comunitat científica, ho reitero, fa 40 anys que ho estem repetint, no se'ns escolta, uh, darrerament els polítics comencen a dir-ho, però si encara no s'apliquen a les polítiques per canviar les tendències de creixement exponencial. Hem d'anar al decreixement. És que s'han de dir les coses pel seu nom, hem de reduir el consum d'energia, sobretot la fòssil. Hem de reduir el consum dels de recursos naturals que venen d'altres continents i que generen un impacte enorme. Tot això s'ha d'explicar, però no només s'ha això S'han de dissenyar unes polítiques, entre altres coses, de preus, eh, polítiques de preus, que premin, per dir-ho així, tot el que és el consum local i la producció local i que estiguin econòmicament... Totes aquelles, totes aquelles opcions que generen més impactes ambientals. És que, finalment, és això que s'ha de fer. O si sigui, sí, que, el que els propis preus siguin els que ens obliguin, per dir-ho així, a optar per aquells recursos, per aquells estils de vida, que siguin els més sostenibles. No com ara, que els preus donen la senyal inversa. Sí, sí. Um, ara podem seguir comentant alguna curseta més respecte al decreixement i perquè aquest mantra o, o aquesta, diguéssim, doctrina irrenunciable sembla, sembla ser, per part del model eh, neoliberal, doncs, eh, costa tant doncs, de, de parlar-ne i, i de canviar, no? perquè eh, els ministres i els principals polítics segueixen parlant de creixement, previsions de creixement, sembla que sigui la solució, no? el creixement, i veiem doncs, que, que això precisament és el que ens porta al precipici. Però, fent un parèntesis, M'agradaria també recordar que aquest diumenge, 2 de maig, es fa una manifestació, i hi haurà diverses manifestacions, de rebuig als molts projectes de megaparcs eh, eòlics i d'energia fotovoltaica. I, clar, això és una contradicció o, o un problema molt gran, no? perquè, per una banda, necessitem fer aquesta transició cap a les energies renovables, ser 100% renovables abans de, del 2050 i, si pot ser molt abans, per tot això que dèiem de les emissions, però, clar, també veiem que hi ha molts interessos especulatius que estan posant en marxa parcs eòlics i centrals fotovoltaiques que no tenen el consens necessari del territori i que també es podria fer d'una manera, com diuen, doncs, de manera justa no? o més democràtica. Què en penses d'això, Josep Maria? Com ho veus? A mi, jo penso que la, la prioritat és reduir el consum com he dit abans, d'energies fòssils. En el cas eh, de Catalunya, les estimacions que s'han fet, diguéssim, és que el consum d'energia conjunta, o sigui, en, en, que en conjunt, diguéssim, hauríem de ser capaços, podríem, diguem-ne, viure eh, amb un nivell de qualitat de vida adequat, diguéssim, no, no, no, no extravagant, eh?, no amb... Amb, amb luxes extravagants, com s'ha viscut darrerament, o una part de la societat ha viscut darrerament. Però si d'una manera adequada, correcta, en benestar, podríem viure amb un 70% menys d'energia de la que ara mateix utilitzem. Aleshores, aquesta aquest hauria de ser la prioritat. És dir, quines mesures impulsem per reduir el consum d'energia? Per mi això és la prioritat més gran, perquè estic parlant del 70%. I aleshores, el 30% que ens queda, d'aquest, una petita part, a l'hora d'ara ja genera renovables, però l'altra hem de fer la transició, lògicament, no? I aleshores, com s'ha de fer aquesta transició? Doncs de la manera més això, ajusta, com, com heu dit, i més eh, descentralitzada possible. Quin és el problema dels macroparcs? És el problema de totes les coses macro. Sí, no? Que un macroparc, evidentment, se situa en un lloc separat d'on es consumeix l'energia, eh? a, a quilòmetres o a desenes de quilòmetres, o a vegades a centenars o millors de quilòmetres. Llavors, com tots sabem, es perd molta energia en el transport. Eh? Ara mateix, les xarxes elèctriques, tinc entès que es perd aproximadament el 30% de l'energia que generen les centrals elèctriques en el transport, simplement, que, que no va fer servir per res. Per tant, què vol dir? Que, vol dir que els models de futur, els models sostenibles... Han de ser models renovables, però descentralitzats i situats al màxim de prop possible d'on es consumeix energia. Si pot ser sobre el taulat mateix, per dir-ho així, no? De les empreses, de les cases... I com més a prop dels de, de llocs de consum, s'han de situar els llocs de generació. Però, insisteixo, la prioritat més gran és reduir el consum. I, per tant, totes les estratègies que hi hagi, doncs, en, el, en els edificis, doncs, de, de fer millores d'aïllament en el transport públic per reduir l'utilització del vehicle privat, etcètera. etcètera. I tot el que pugui contribuir a reduir, eh, això s'ha de prioritzar. I, per tant, hauríem de tenir indicadors que ens permetessin cada any valorar quina reducció aconseguim del total d'energia i quin augment aconseguim de eh, propulsió d'energies renovables. Eh, I jo no vaig així. I estic d'acord que, esclar, la... la diguem-ne, eh, s'ha de fomentar decididament la transició energètica, però que eh, els macroparcs no són inoculs, és a dir, no, no, no tenen impactes, certament, alguns impactes ambientals, impactes paisatgístics, i, per tant, s'han de situar, si se n'han de fer, diguéssim, que jo crec que haurien de ser els mínims possibles per descentralitzar al màxim, però aquells que s'hagin de fer, que siguin necessari, que sigui justificat, doncs s'han de fer amb uns estudis que permetin garantir que se situen en els llocs que causen el mínim impacte ambiental i paisatgístic negatiu eh, en els llocs on s'estableixen. Mm -hmm. Molt bé. Si et sembla, fem una breu pausa per recordar el podcast del programa i continuem tot seguit parlant amb Josep Maria Mallarac. Tornem de seguida, d'acord? D'acord. lecodelavall.org LecodelaVall.org Doncs continuem a, a l'Eco de la Vall, aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes l'emissora municipal de les Planes d'Hostoles i parlem amb el geòleg i consultor mediambiental, eh, doctor en Biologia, Josep Maria Mallarac, que és de la Garrotxa i eh, portem doncs, una horeta comentant moltíssimes coses molt interessants i m'agradarien reprendre una mica aquesta idea que comentàvem, eh, central de, de la conversa sobre l'espiritualitat i, i la natura, no? i aprofito per recordar que l'associació Silene, de la qual tu ets president, doncs, una associació sense ànim de lucre d'aquí de Catalunya, us dediqueu a estudiar, a difondre i a promoure el patrimoni espiritual i cultural immaterial de la natura i els seus valors inherents envers la, la seva conservació, especialment en, en espais naturals protegits. No? I teniu uns quaderns que, que heu publicat, que es diuen Quaderns Silene, i que qui estigui interessat els pot trobar a la pàgina web de silene.ong. No? Sí. Eh, per tant, a banda de, de la teva vessant de, de formació, divulgació i consultoria doncs també eh, fas aquesta divulgació, val la redundància, d'aquests temes. No? Mm. Sí. M'agradaria simplement llegir el que dieu a l'editorial del número de, de 2020, el primer número dels quaderns Silene, on feu una invitació a la reflexió i a la introspecció de la mà de la nostra mestra i mare natura, no? Sí. Um, què voldries destacar de, o com podríem facilitar precisament doncs, aquesta reflexió més introspectiva que ens ajudi a, a després... Doncs, Poder activament doncs, fer tots aquests canvis socials, polítics i econòmics que, que són necessaris, no? Fiam, jo diria, en els pobles o les villes petites, com, com les planes, diguéssim, penso que tot això és més fàcil. Eh? Tots aquests reptes, esclar, tot el que hem estat vivint fins ara, era, moltes consideracions eren de caràcter global o de caràcter de Catalunya. Eh? El 90% de la població de Catalunya, 90% llarg, viu en grans ciutats. O vivim. Eh? De fet, Ugoia ja es pot considerar una gran ciutat. Eh, però a les planes no. És clar, és una altra realitat diferent. Les persones que teniu la sort de viure en poblacions més petites, i ja no diguem, doncs, si ens escolten persones que viuen en veïnats o amb disseminats rurals i tot això, per una banda ho tenen més fàcil, per una banda, diguéssim, no? perquè aquest contacte quotidià amb la natura ja el tenen. O sigui, no, han, no han de marxar fora la pobra gent de les grans ciutats, no? que, que sobretot s'ha vist ara en no? aquests períodes de, de confinament eh, municipal i tot això, doncs que quan s'han obert eh, han sortit corrent, perquè és una necessitat vital, existencial, el contacte amb la natura. No? Mm -hmm. Això aquí, eh, per una banda, és més fàcil. No? Però és clar, per altra banda, eh, ens trobem que, evidentment, la, la, el, les tecnologies modernes, eh, la informàtica, la telemàtica, els mòbils, tot això, han arribat a tot arreu han arribat a totes les llars, han arribat a totes les butxaques, per dir-ho així. No? Per tant, eh, avui dia es pot donar la paradoxa o la situació que fa uns anys no no li hem pogut imaginar de persones que viuen en el món rural però que en canvi estan desconnectades existencialment de, dels seus entorns naturals i que en canvi estan connectades, per dir-ho així, a través de les tecnologies amb la, no sé, la, la lliga de bàsquet dels Estats Units o, o, en fi, o un concurs de... De, de, de música de, de Centràfrica o que sigui, no? de coses d'altre cap de món, per dir ho així no? o que tinguin molt més coneixement de la biodiversitat de l'Amazònia que no pas de la garrotxa. I con d'aquestes inversemblant per dir-ho així que s'expliquen només per la tecnologia, no per altra cosa. No? Per tant, eh, la primera diima recomanació per dir-ho així és molt bàsica: deixem la tecnologia a casa, per així i sortim, a contemplar la natura. Sortim, simplement. És a dir, passegem, estem, gaudim, vivim de, de, de la natura que ens envolta. Tornem a caminar per als vells camins. Allà on reconectem amb els llocs dels nostres pares, dels nostres avis. I imagino que molta de la gent que viu a les planes són, són fills, nets i besnets, no? Tenen a les seves arrels formes d'aquí. Doncs tornem a visitar aquests llocs, tornem a veure d'on venien els nostres ancestres. Potser seran alguns casos, cases en runes. Sí. Fem aquest, aquest esforç, diguéssim, no? de reconectar amb els nostres arrels, de reconectar eh, amb, amb calma, eh, sossegadament, sense, sense presses, sense un propòsit especial, diguéssim, no? simplement de, de viure, de tornar a viure eh, tranquil·lament no? Allò, eh, que aquest, aquest marc, diguéssim, vital que ens està donat. Jo penso que això és una cosa que està a la de tothom, que té cost zero, diguéssim, i l'únic que demana és això, una mica d'interès. No? I després les, les oportunitats reflexives ens van donades. És que aquestes passejades doncs, tranquil·les, sossegades, contemplatives, ens, ens porten d'una manera espontània cap a la introspecció, cap a la contemplació. I la contemplació no és una cosa que s'hagi d'estudiar, per dir-ho així. És una facultat humana, és inherent a la condició humana. Tots naixem contemplatius, per dir-ho així. El que passa és que vivim en la societat segurament més anticontemplativa que ha existit a la història, envoltats de distraccions contínues que ens desconnecten de la realitat i que ens fan prendre moltes decisions d'una manera molt inconscient i molt irresponsable, condicionats justament per la potència social, d'aquests missatges que els mitjans ens estan enviant contínuament, darrere dels quals hi ha molt de talent. És eh? clar, això s'ha de reconèixer, vull dir que, que els qui fan els anuncis eh, no són gent ignorant, són gent que han fet molts estudis i que han fet grans inversions eh, de temps, de recerques de diners també, per trobar les millors maneres per influir-nos, per condicionar-nos, per fer-nos o comprar allò que ells volen, diguéssim. I no ens, fins a quin punt tot això ens condiciona. Per tant, ja que la recomanació bàsica és deixar això a casa i, i, i sortir i reconectar doncs, amb la nostra pròpia natura i amb la natura del nostre entorn. Amb um no només els anuncis publicitaris, s'entén que, que deia, sinó també moltes altres formes d'adoptinament o de transmissió de valors com poden ser les sèries de televisió, no? que últimament la gelant consumeix molt, no? Sí, hi ha múltiples maneres, evidentment. Sí, sí. Els, els anuncis potser és la versió més, més extrema, per dir-ho així, no? Però naturalment la mateixa ideologia, per dir-ho així, consumista, eh? es difon, a través de molts altres eh, canals eh, i medis, i eh, això està funcionant les 24 hores del dia, contínuament, des de que naixem fins que morim. Per tant, hem d'estar en guàrdies, que no hi ha altra manera. Hem de, de ser vigilants i mirar de no deixar-nos influir, o deixar-nos influir al mínim, i mirar de ser capaços de pensar per nosaltres mateixos i d'actuar en sentit comú. És que no és de gaire res més el que es demana. Eh? Llavors... El que hem de fer també és desaprendre molts valors i molts comportaments, molts hàbits de consum, mol, molts hàbits a la nostra vida, i potser la meditació seria una sugerència que faries, intentar meditar per eh, abstreure'ns una mica de doncs, eh, l'estrès o, o els problemes quotidians, laborals, familiars, que pot tenir cada persona, intentar fer aquest exercici introspectiu de meditació, per després, doncs, ja en un següent pas, doncs, potser acabar gaudint inclús d'alguna experiència mística vinculada amb la natura i que tot això a la vegada ens permetin tenir una actitud activa en aquesta transformació social que volem. No? És una mica aquell vincle entre l'espiritual i l'activisme, no?, que que havien parlat aquí en alguna ocasió amb, amb en Didac Costa, per exemple, amb, amb el sociòleg Didac Costa, van parlar que no tenen perquè ser coses anteòniques, no?, l'espiritualitat i l'activisme o la política? No, no, certament, una cosa enotreix l'altra, per dir-ho així, no? I justament, si falla la primera, és a dir, si no hi ha aquesta... Eh, si no s'ha conreat, per dir-ho així, aquesta dimensió interior en la persona, aquesta serenitat, aquesta calma interior l'activisme polític, social, d'altra mena, eh, moltes vegades crema les persones, no? crema, vull dir, les desequilibra, no? i les angoixa. I, i... Mentre que eh, l'òptim, per dir-ho així, és mantenir aquest equilibri entre l'interior i l'exterior, de manera que l'activitat exterior sigui, no sigui res més doncs que el... el el resultat, diguem-ne, natural, coherent, espontani de les nostres carences dels nostres valors. No? Pel que fa a la meditació, que deia és que aquesta és una paraula que també té molts sentits segurament per a moltes persones diferents. Jo abans he fet servir l'expressió contemplar, diguéssim. Hi ha pràctiques de meditació que són, de fet, més semblants a la contemplació. Però, vaja, en tot cas, té, té, té dos sentits diferents. Un sentit, que ara volia remarcar breument, té un sentit d'aturar el flux mental, per dir-ho així, és a dir, fer possible per, per aturar els pensaments, sobretot eh, desordenats. Això seria tota una sèrie de pràctiques meditatives que van en aquesta direcció. I després hi ha unes altres, que són que és la, la tradició més occidental. Eh, la primera seria la tradició més oriental, la tradició més occidental és al revés, és enfocar la ment, eh? enfocar d'una manera penetrant, eh, dirigida, diguéssim, eh, en allò que volem meditar, o sigui, pensar d'una manera molt eh, ajustada, molt precisa, molt concentrada. No? La contemplació, en canvi, eh, eh, sobre això no hi ha dues versions, per dir-ho així, ja n'hi ha, ha una només, la contemplació... Eh, s'ha considerat en la tradició occidental des de fa molts segles com la facultat suprema de l'ésser humà. Està per damunt de la meditació, per dir-ho així, no? i és supraracional, si no és infra, si no és supra, és per damunt de la ment racional. No? I per què? Perquè és una facultat, eh, diguem-ne, eh, unitiva, no? que, ens, que ens fa reconèixer o, o que ens posa en un estat de consciència tal que ens permet reconèixer la unió amb tot el que ens envolta. Eh, Aleshores, eh, eh, sobre això hi ha, en fi, en podríem parlar, evidentment, però hi ha tota una tradició, en el cas del cristianisme, que són els ordres monàstics contemplatius, que són els, els grans especialistes, diguéssim, no?, de la contemplació, però que en el nivell més, diguem més senzill, més planer, ho diria doncs, que els nostres avis... Eh, eren contemplatius molts nostres avis, pagèsos o, o pastors o, en fi, o, o artesans no? perquè la seva feina em, em estava vinculada a la natura vinculada als ritmes de la natura i hi havia molts moments de pausa molts moments de silenci eren moments que propiciaven aquesta actitud eh, contemplativa eh, el fet de viure envoltats de màquines com vivim ara eh, amb, amb el temps eh, cronometrat, eh, tot això dificulta enormement la contemplació. Per això de abans que vivim en un entorn molt anticontemplatiu, i segurament per això la millor proposta que es pot fer és sortir. És a dir, deixar aquest entorn eh, i agafar-nos un matí, una tarda, un dia de setmana, en fi, quan ens sigui possible, i sortir fora. Sense mòbil, sense rellotges, sense càmeres, tranquil·lament. Serenament, diguéssim, no? I això és una pràctica, ja dic, que estava abans de tothom, que es pot fer sense anar gaire lluny de casa, però en algun lloc que puguem estar una estona sols, eh, la, la, la seguitudat és benèfica, la seguitudat volguda, diguéssim, no? per, per poder tenir una mínima perspectiva davant del, del, del flux continu de, del dia a dia i, i a partir d'aquí veure si podem, si som capaços de reconnectar una mica amb el nostre interior, que, insisteixo, no és més que un fractal, eh, un, un reflex del que hi ha a l'exterior i per tant, per aquesta via doncs, eh, reconectar amb la, la natura, amb la mare terra en fi, amb, amb l'univers diguem el que vulguem no? mm. doncs, eh, aprofitem ara que des de dilluns passat es va obrir el confinament comarcal per convidar la gent doncs a, a que faci doncs a, a aquest exercici que segur que, que el desitja fer de, de contactar amb, amb la natura ja sigui al parc del seu barri o al camp més proper a la, a la seva ciutat o amb tot el respecte que s'ha de tenir doncs, a, a les muntanyes i als parcs naturals que, que té Catalunya que tenim doncs, eh, una natura fantàstica i, i molts tresors que protegir i on ens podem emmirellar i, i poder trobar aquests espais introspectius doncs, per, per la serenor eh, que necessitem doncs, per tots aquests canvis i, i reptes que, que tenim per endavant com hem estat comentant Uh, Josep Maria, uh, t'agraeixo molt que hagis acceptat la invitació de l'Eco de la Vall i, i moltes gràcies per, per compartir tot això que ens has comentat. Gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat. Doncs uh, fins la propera. Mm, gràcies, una abraçada. Molt bon, bon dia, adéu-siau. Si en urgent necessita el nostre clamament, Assistiu-nos grans, senyora verge de la llibertat. Ah. És vostra amb bellesa, escrita en vostra madretat. Un film a d'un per vostre fill que en finesa. A un aucell promet, franquesa que apeteix grans, senyora verge de la llibertat. Els malalts i encarcerats, ausents, catius i navegats. Passatges i caminants i a ja l'esterro condemnat. En totes necessitats us doneu vostre sagrat. Assistiu-nos grans, Assistiu-nos, grans, senyora, verja de la llibertat. Els vostres debòs, senyora, com i els vos hem invocat. Assistiu-nos, grans, senyora,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 Eco de gmail.com, Eco de gmail.com.